Megyek, jó? Na, ha van bibliátok, akkor ne ki egy helyen, hogy többféle dolgot fogunk ma megnézni. Örülök, hogy megtartottátok a hagyományokat, amiket rátok hagytam. Van kávé, meg minden könyv, stb. Jó, hogy, jó, hogy van. Van, a, van, aki nem ismer engem egyébként? Van itt olyan, aki nem ismer? Jó, oké. Okay. Akkor néhány szót elmondok magamról. 2006-ba én ide költöztem, és 2006 előtt, nem tudom, 2004-ben kezdtük el ezt a Biblióórát talán itt Tatabányán még. Akkor is páram voltak ilyen esetek, hogy csak ennyien voltunk. Sőt, volt olyan, hogy hárman voltunk, és kettőnek el kellett mennie, úgyhogy én maradtam ott meg ő. Úgyhogy voltak ilyen cuki dolgok. De Isten, Isten fölnevelt itt a gyülekezetet, úgyhogy... Nagyon hangos ez, ez én ezt mindjárt Oké. Okay. Na, úgyhogy így talán ennyit, ennyit így személyesen magamról. feleségemmel jöttem, három gyermekemmel, és most Budapesten vagyok, és ott, ott szolgálok. Illetve itt lakok, csak ott szolgálok. Úgyhogy nagyon áldás volt számomra az, hogy nem kellett, Fél már ott lenni a gyülekezetbe Pesten, hanem csak így félnyolskor ébredtünk. Próbáltam felébredni, úgyhogy ez jó. Jó volt már eleve, jó kezdődött a nap, de áldás az, hogy, hogy itt lehetek. Hoztam nektek egy kis egy témát, és azért mondom, hogy nem konkrétan egy ideelset fogunk azért átnyálazni, hanem hoztam egy témát, ami, ami számomra eléggé erősen szólt mostanában. És, és ezt, ezt szeretném veletek megosztani, ezt a, ezt a témát, és ez pedig a barátság a barátságnak a témája. Hogy úgy látom, úgy láttam, hogy, hogy ez, az, amire, ez az, amire szükség van, hogy ma ezt hallani kell. Mert képzeljétek el, hogy nagyon sokat morfondíroztam azon, hogy mi legyen tanítva. És amint a met megkért, akkor ez a dolog jutott eszembe, hogy a, hogy a barátságról kéne beszélni, hogy milyen igazi, igazi barátnak lenni. Mert szerintem nagyon, nagyon szükséges ebben a mai világban, hogy legyenek olyan emberek, akik hajlandóak igazi barátok lenni. Akik hajlandóak olyanok lenni, hogy segítenek. Mert ez, ez egy nagy bizonság. Abban a világban, ahol mindenki nagyon, nem mindenki, de a többség nagyon önző. Úgyhogy így szorongatott engem ez a téma, de olyannyira, hogy ugye, hát ezt már több héttel ezelőtt megbeszéltük a met hogy fogok tanítani, de aztán nem készült, nem volt időm, rengeteg találkozó, stb. mentem ide oda és mondom, na majd akkor valami régi biblióraimat előkapom, és akkor majd biztos... Ti úgyse hallottátok még, akkor, de aztán gondolkoztam, hogy itt lesz az eszterő, már hallotta talán, akkor ez nem jó, akkor értitek, hogy így volt bennem egy ilyen, hogy, hogy mi legyen, és aztán tegnap, tegnap annyira, ére, annyira ott volt ez a, az úrtól ez az útmutatás, hogy így mond, megkértem a családomat, hogy létszik, menjetek el. De nem tudok úgy tanulni, hogyha hárman, négyen ott vannak körülöttem. Úgyhogy elmentek egy kicsit kikapcsolódni a katta és tegnap nekiültem, és akkor azt mondtam, jó uram, akkor, akkor ez lesz. De igazán nekem is nagyon szólt. Tehát igazán nekem volt rá szükségem, úgyhogy én már jól jártam, bármi is lesz veletek, én már, én már kaptam ebből. Tehát nem egy, nem egy olyan biblióra lesz, amihez szokva vagytok, hogy veszünk egy igeveleset, és akkor végig, végig megyünk, hanem szeretném, ha megnéznénk ezt a témát. Az vezetett ehhez a, ehhez a témához egyébként, hogy körülnéztem a saját gyülekezetemben, feleségem, fiam, Dori. Jó, most már láttatok őket, akkor figyeljetek rám. Tehát az vezetett ehhez a témához, hogy körülnéztem a saját gyülekezetemben, és ugye rengeteg ember van ott fent, nem tudom, Ezren, vagy nem tudom mennyien, és nagyon sok ember jön, és imád kér, és ö, ö, beszélget, próbál beszélgetni, vagy beszélni a problémáiról. És megkérdezem őket, hogy, hogy, hogy van, egy, van egy igazi barátod, akivel ezt így megoszthatnád, aki így rád ebbe a bűnbe, vagy ö, aki rád kérdezne, hogy hogy vagy. És a legtöbbször a válasz az, hogy nincs. Hogy az embereknek nincsen igazi barátjuk. És, és szomorú vagyok, mert én meg nem lehetek mindegyiknek a barátja. Próbáltam egy időben, de lehetetlen összeroppant, meg őnekik nagy csalódás. Hogy mindenkinek a barátja akarok lenni, de aztán nem sikerül, és akkor ott vannak, hogy na, ez is olyan, mint a többiek. De azt hiszem, hogy nem a, nem a pásztor feladata, hogy mindenkinek a barátja legyen, hanem a mindenkinek a feladata, hogy egymás barátai legyünk, igazi barátai. Tehát ez volt az első, amit, amit már egy ideje szemlélek a gyülekezetben, és látom, hogy nagyon kéne, hogy legyenek barátságok a gyülekezetben. Aztán történt velem, hogy ez a következő lépcső, ami ide vezetett. Történt velem, nekem van egy nagyon jó barátom, a Mossbauer Peti és a feleségem után még, tehát ő egy harmadik, akit nem fogok megnevezni, és ő, hogyha beszélünk, teljesen más stílusúak vagyunk, mármint így érdeklődési körbe is, meg minden, és nekem néha nehéz hallgatni. Tehát ő így... Vá, és egy órán keresztül van úgy, hogy, de nem úgy nehéz hallgatni, hogy így utálom hallgatni, hanem csak így néha így úgy vagyok, hogy jó, mondd már a lényeget, vagy valami is. És, és van, van olyan, hogy headsetet dugok a fülembe, otthon, telefon a zsebembe, egy órán keresztül beszélgetünk, én közben teregetek, meg tudom, minden, mindent de közben beszélgetünk, mert tudom, hogyha ő hív, akkor minimum egy óra, de az a minimum. De biztos ő is így van egyébként velem. Tehát, hogy mivel mások vagyunk, lehet, hogy Krisztusban nem is találkoztunk volna, illetve Krisztuson kívül nem is találkoztunk volna, de így ugye egymás barátai, de nagyon jó barátok vagyunk egyébként, de aztán történt velem, hogy, hogy volt egy hétig betegek voltak a gyerekek, nem aludtunk egész éjjel. Tehát ilyen egy hétig nem aludtam. És akárhányszor ő hívott, lenyomtam, vagy nem vettem föl, ah, majd nem. És akkor így kezdődött az egész, na majd holnap fölhívom. És akkor holnap elment, már holnap este nyolc. Tudom, hogy este már nem veszi föl. Na majd holnap reggel fölhívom. Eltelt egy hét. Na majd fölhívom. Most már muszáj lenne, és akkor őr rád ez a, oh, most már biztos mérges is rám. Muszáj lenne valamit, na majd holnap fölhívom. Elmegy a nap, már megint nem hívtam, Úr most mi lesz, Men, megy, megy az egész, és akkor már kárhoztatva érzem magam, hogy, hogy ő meg megkeres, akkor nem veszem föl, mert éppen akkor nem érek rá, és akkor majd fölhívom, egy óra múlva, és nem hívom, és megy ez az egész dolog. A barátom, hozzáteszem, ő a barátom, és aztán kérdejétek el, hogy már levelet ír, hogy úgy látom, hogy nem veszed fel a telefonjaimat, megbántottak valamivel, vagy mi? De semmi nem történt, tehát én így nem haragszom rá, sem egyszerűen csak mennek ezek a dolgok, és akkor írok neki, nem, nem, semmi, jövő héten hétfő hívlak, és nem hívom, és nem hívtam fel, brutális volt, és eltelt négy hónap egy olyan emberrel, akivel naponta beszéltem előtte, naponta. Négy hónapig. Mert ugye először az én lustaságom, stb., és aztán már a kárhoztatás, és aztán már a félelem, és aztán már az rabul ejtett, hogy kész. És négy hónapig nem beszéltem vel az emberrel, és aztán közben kiderült, képzeljétek el, hogy a sátánnak ismét egy nagyon jó játéka volt ez, mert ennek a srácnak nagyon kellettem volna ebbe az időbe elveszítette a, a, a munkáját, amit csinált, nem tudta, hogy hogy lesz tovább, kellett volna imádkozzunk, bátorítsam, és ezt írta az utolsó levelével, hogy tudod, nagyon nehéz volt, de tudod mit, ha fölhívtál volna, akkor, akkor jól leszúrtalak volna. Ha egy héttel utána hívtál volna, akkor leszúrtalak volna, Elküldtek volna a melegebb hajlatra, de minden rendben. Ha, ha még akkor felhívtál volna, ha ő adta, lehet. De azt mondja, most már ne is írja nekem, mert nem is érdekel, hogy mi van veled. Szóval, érted, hogy egy. És, és igen, lehet azt mondani, hogy fú, mi, hogy lehet így viselkedni. Igen, biztos, hogy ez is gáz volt, de tőled, mint, inkább azt mondom, hogy el tudom képzelni, hogy az egészbe, én nem is láttam bele, mert nem is hívtam, hogy ő közben így ment össze, ment össze, és megköszönhetett, és eleget, és volt egy rossz napja, és írt nekem egy ilyen leveletot, hogy nem ez volt a szívében, mert később kiderült, hogy nem ez volt a szívében, csak írta nekem ezt a levelet, hogy, mert odáig eljutott. Hogy ő bízott bennem, ő várt rám, hogy hívom, hogy elmondhassa, hogy mi a véleményem, hogy ööö, és aztán eltett négy hónap, és aztán ez lett a vége. Én, én olyan voltam, mint Jézus, illetve Péter Jézussal. Tudjátok, hogy Péter eleinte nem volt egy nagyon jó barátja Jézusnak, nem? Mert amikor azt mondta neki Jézus, hogy gyere már imádkozzunk, akkor ő aludt. Aztán amikor vele kellett volna lennie, akkor meg már valahol halászott. Nem egy jó barát. Aztán ő megváltozott, Péter nagyon megváltozott, mert ő aztán a leveleibe arról ír, hogy mi hogyan legyünk egymásnak barátok ő megtanult, a jó lecke volt. De valahogy így éreztem magamat, tudod, hogy, hogy amikor kellettem volna, akkor nem voltam. Felhangon kiabáltam, amikor nem kellettem, úgy mond, hogy én milyen nagy barát vagyok, de akkor nem. És aztán olyan jó volt, hogy Isten viszont nem hagyta ennyivel az egész dolgot. Képzeljétek el, megyünk le egy konferenciára, Vajtára, ugye ott a a konferencia központja. Kanyarodok be a kocs, és kijön velem szembe. Mondom, ezt már nem, ezt nem, ezt nem hiszem el. Tehát őnek neki ott se kellett volna lennie. És aztán, ja, szia, szia. És az első reakciója neki is az volt. Megálltam a kocsival, letekertem a, az ablakot, és e, nyújtom a kezem, mondom, gyere, fogjunk kezet. Azt mondja, minek? És így tudod, hogy, És így ott az a pillanat, az borzasztó volt. Ott, hogy, oké, felhúztam az ablakot, mentem tovább, de el tudom képzelni, hogy, hogy ő, őnek, ő engem tényleg a barátjának nézett. Tehát ő nem csak gondolt, nem csak egy ilyen valaki voltam neki, és meg mélyen megbántottam. Tehát, hogy megint tovább mondom, ez csak egy reakció volt. Tehát ezt tudnod kell a világban, hogy nem hamar áll helyre valakinek a bizalma. Megbocsájtani gyorsan lehet, de bizalmat helyreállítani az... Puh, mert ő szerintem már akkor megbocsátott nekem a szívemet, csak egyszerűen az, áh, szerintem ő se számított rá, hogy jövök vele szembe. De leginkább én nem. És aztán annyira érdekes volt, hogy, hogy aztán végül előtt vettem magamon, hogy megkérjem, hogy találkozzunk, hogy minden. És oda mentem, és, és azt mondta, hogy így semmi baj nincs. És, és nem csak, hogy azt mondta, hogy semmi baj nincs, hanem utána egy órát még beszéltünk telefonon, mint ahogy régen. Érted? Mint, mint Jézus Péterrel. Tudod, háromszor tagadtál meg, háromszor raklak helyre. És ő, ő ilyen volt nekem. De csak látjátok, hogy, hogy ez egy rossz példa. Tudod, én nem tudom, hogy miért nem csináltam ezt azonnal. Tudod, miért, nem, miért, nem mentem egy miért, nem, miért nem mentem, hogy rendbe rakjam gyorsan. Miért kellett nekem négy hónapot várni arra? És közben ő, ő is mennyit küzdött, milyen nehéz volt neki, aztán elmesélte, meg, meg én is közben mennyit, mennyit szenvedtem, én hülye, bocsánat, hogy, hogy így hagytam magamat, csak hogy még kárhoztatás, még, még, közben csak egy lépés lett volna az a felé, az ember felé ott. És a fáraó jutott eszembe, ha emlékeztek rá, hogy ő, ő azt mondta Mózesnek, amikor megkérdezte Mózes, hogy mikor menjenek el a békák, ő azt mondta nekik, hogy hát hónap. De miért nem azt mondta, hogy ma? Érted, hogy így barátom mondta, hogy mindig itt van fejembe, hogy erről kéne írni egy könyvet, hogy még egy nap a békákkal. Tehát, hogy ez, hogy ez miért jó, nem? Hogy így miért volt ez jó Tudod, hogy Valahogy így, így éreztem magam, hogy miért nem azonnal? Miért mondtam, hogy na még egy, na még majd, még majd. Tudod, hogy, hogy ez egy rossz, rossz barát. Ez egy nem, nem jó barát. És, és akkor megint egy dolog, ami oda hogy hogy beszéljek, beszéljek erről, és aztán, és aztán olvastam, egy, olvastam egy könyvet, hogyha minden igaz, akkor én nem vagyok jó a hangos olvasásban. Van, aki ebben így nagyon jó, aki szépen nem kell gyönyörűen, csak aki azt mondja magáról, hogy iskolába olvasott másokat, nem senki. Akkor engem fogtok hallgatni. Olvastam egy könyvet, és hádzon Taylornak az Isten sohasem val kudarcot. Egyébként érdemes, csak egy. ez egy ilyen, úgy szoktam hívni, hogy úgy szoktam hívni, Tehát én nagyon gyorsan, nagyon gyorsan végig lehet olvasni, mert ilyen kis vékony. Vegyétek meg, nem is drága. ahogy Nem, én, én. Tehát nem az miatt. Tehát az a... Oké, okay, komolyra a szót. Tehát olvastam ezt a könyvet, és nagyon érdekes, hogy Hudson Taylor a világ egyik legnagyobb misszionáriusa. Ott hagytam mindenét, egy jómódú családból, és Kínába kiment, és olyan lett, mint a kínaiak, csak hogy szolgáljon feléjük. És ez, a, ez az ő életéből egy, egy részlet, és csak így figyeltek oda a, a húgára meg az ő apjára, hogy, hogy milyenek voltak. 16 éves volt akkor, de már kiábrándult mindenből. Milyen unalmasnak tűnt az otthoni élet, a kisegítés apjának az üzletben. Nem, mintha nem szerette volna a szüleit, de az élet mondjuk egyszerűsége bosszantotta. Kedvenc időtöltésük, Isten dicsőítő, Isten dicsőítő énekeket énekeltek a kis kápolnában, ahová Hudson kötelességszerűen elkísérte őket. Bár ezt nagyon unalmasnak találta. Megpróbálta örömét lelni benne, de hiába. Nagy házba kívánt volna élni, vadászgatni, választékosan öltözve és szolgákkal körülvéve. Ő, Hudson, elégedetlenül lázongva járkált fel alá egy júniusi délutánon a nappali szobájukban. Honnan is gondolta volna, hogy szabadságon lévő édesanyja száz kilométerre onnan éppen akkor térdelt le és buzgón imádkozott érte. Azt sem sejtette hogy Amália húga hat hete elhatározta, hogy naponta háromszor fog könyörögni érte Istenhez. Bár, mond, bár mondta a húgának, hogy egyáltalán nincs bizonyossága Isten felől, és ettől olyan mogorva és kettelen. Még abban sem volt biztos, hogy van Isten. Az akkor 13 éves Amália teljesen bizonyos volt Isten létezésében, és tudta, hogy ez így nem mehet tovább, hogy Hudson nem hisz Istenben. Miután azonban rájött, hogy olyan meggyőzőnek tartott érvelése, semmi hatással sincs bátyára, arra a következésre, következtetésre jutott, hogy egyedül Isten képes megváltoztatni. Hudson, gondolko Hudson gondolkozás módját. Ezért döntött úgy, hogy naponta háromszor imádkozik érte, mindaddig, amíg ez meg nem történik. Milyen jó, már nem? Ez összegyűri a teológiátokat. Nem? És nézd Isten válaszát. Hudson, aki mindenről semmit sem sejtett, ült az üzletben, és olvasta a könyvecskét. És éppen ez a könyv változtatta meg gyökeresen egész életfelfogását. Hirtelen és váratlanul felderengett benne, hogy mindaz, amit kisgyermekkorától fogva, Istenről és az Úr Jézusról hallott, igaz. Isten élő valóság. Jézus Krisztus az ő fia, és meghalt a bűneinkért. Majd feltámadott, él, felment a mennybe, és most ott van, és lát mindent a földön. Látja őt is, amint ül az üzletben. Meghalt az egész világ bűnéért, tehát Hudson Taylor bűnéért is. Örök életet ígér, minden benne hívőnek, tehát felkínálja Hudson Taylornak is. Meghallgatja az imádságot, tehát meghallgatja Hudson Taylort is, ha hozzá könyörög. Egyszerre minden megváltozott. Az a nyomasztó érzés, hogy valamit rosszul cselekedett, és egyszerre minden kiderült. Végképp elmúlt, szabadnak érezte magát. Szinte túl szépnek tűnt az egész ahhoz, hogy maradandó legyen, pedig tartós lett. Ez volt a harmadik dolog, ami oda vezetett, hogy, hogy arról beszéljek az embereknek, és arról beszéljek nektek, hogy szükséges, hogy, hogy barátok legyünk egymásnak. Csak nézd meg ezt, a, nézd meg ezt az anyukát. Nézd meg ezt az anyukát, aki, aki teszi a szent dolgokat, folyton jár a gyülekezetbe, vagy a kápolnába, dicsőíti Istent meggyőződéssel, mert ő már érett, és tudja, hogy ez a helyes. a fiatalként az ember néha úgy gondolja, hogy mit csinálunk itt. Hogy miért kell ez? De aztán ahogy az ember érik, egyre inkább tudja, hogy hogy mit jelent, hogy Isten dicsőítjük, hogy Istennel vagyunk közösségben. De látod ezt az anyát, és, és én azt látom, hogy ő folyamatosan könyörgött a fiáért. Nem csak akkor térdelt le azon a délutánon. Micsoda barát ez az anya, nem? Ez egy igazi barát. Vagy, vagy nézd, meg a, nézd meg a testvérét, hogy micsoda testvére van. Amália, 13 éves. Aki már mindent megtett szavakkal, ugye azt olvastuk, hogy ő tökéletes érvelései, és biztos, hogy akárhányszor látta, akkor mondta neki, hogy ez így nem jó, nem helyes, változtas, de biztos, hát nem is bírta nagyon a hugát ez miatt, nem szeretett vele találkozni, már fejére olvasott. De látod, hogy ő rájött arra, hogy ez már nem segít, itt már itt nekem végem van, és azt mondja, hogy csak Isten segíthet, Úgyhogy nem hagyta abba ezt a szent munkát, hogy a testvére harcoljon. Csak azt mondta, hogy jó, én itt már nem csinálok így semmit, akkor én elhatározom, hogy naponta háromszor imádkozom, addig, amíg ez meg nem történik. És ő nem tudta, hogy mennyi idő fog eltelni, mire a testvére megtér, de csak gondolkozz el ezen. Én szeretnék egy ilyen barátot. Milyen barát ez? Milyen tesó ez? Látom, Tudom az igazságot, nem tudom meggyőzni, de megyek tovább. Addig csinálom, addig imádkozom, mert tudom, hogy Isten válaszol, amíg ez meg nem történik. Szerintem az nagyszerű, nem? Milyen, milyen és nézd, nézd a megváltott Jézust, aki aztán látszott, hogy egyik pillanatra a másikba belép, és megváltoztatja Hadzennek az életét. Jézus szerintem arra vár hogy ilyen barátok imádkozzanak egymásért, hogy ő jöhessen. Valahogy így néz ki. Nem tartjuk őt vissza, ő nem, nem egy visszatartható Isten, ha ő valamit el akar végezni, de ő úgy akarja, hogy mi benne legyünk az ő munkájában. Ezért én hiszem, hogy, hogy Jézus várt ezekre az imákra ott, várt erre az elhatározásra ott, és aztán jött, és egyik pillanatra a másikra megváltoztatta őt. Mert ő neki van ereje, hogy megváltoztassa őt. Nézd, hogy micsoda, micsoda megváltónk van, milyen barát ő. Ő a barátjának nevez, nevez minket. Szóval nem, nem, nem volt szüksége arra, hogy okoskodjanak Hudson Taylor körül, hogy jó megmondják, hogy milyen bűnös. Egyszerűen csak Jézus jött, és, és minden nélkül megváltotta őt. Leesett minden, összeállt minden. Nagyon sokszor gondolom azt, hogy én kellek ahhoz, hogy az az ember megváltozzon, bár ne gondolnám ennyiszer. Tehát arra jutottam, hogy muszáj, muszáj erről beszélnünk, hogy barátoknak kell lennünk egymás között. És nagyon szeretném, ha ma tényleg elgondolkozni. Gondolkozz egy emberen, gondolkozz valakin, hogy a gyülekezetben érted, ne is a világia közül, a gyülekezetben, hogy hogy van-e barátod, vagy, vagy aki a barátod, tényleg a barátod-e. És akkor hatással lesz ez az üzenet rád ma. És van itt még egy dolog, ami szerintem a barátsággal kézenfogva kell, hogy járjon. És ha nem jár kézenfogva, akkor nem barátság az a barátság. Akkor az csak valami érdekegyeztetés, vagy, vagy nem tudom, hogy hívják. És tudjátok, erre is így jutottam. Arra jutottam, hogy a gyülekezeteink... Országszerte szerintem eljutottak egy olyan pontra, ahol újra meg kell erősödnünk abba, hogy kegyelemből vagyunk, akik vagyunk. Nem azért, mert szépen öltözünk. Nem azért, mert szabályaink vannak. Nem azért, nem. Kegyelemből vagyunk azok, akik vagyunk. És nekünk kegyelembe kell tovább mennünk. Azt látom, hogy olyan sok gyakorlatunk van már mindenre, hogy sokszor könnyű elintézni embereket azzal, hogy igen, ez a bajod? Mi is volt BC, Igen, az a válasz: Térjél meg, tűnjél, gyere vissza, két hét múlva, ne házas, érted? Hogy megvannak a a, a, a gyakorlatok, ami nem baj. Hozzáteszem, hogy nem baj egyébként. Tehát nem, is, nem probléma ez. Ez akkor probléma, akkor, amikor nem vagyunk hajlandóak kilépni ebből, amikor Isten, Isten indít, hogy kilépjünk. Csak gondolkozz, gondolkozz, el, gondolkozz el a parázmanőn, akit Jézus elé oda vágtak. És um, ugye nyilvánvaló abban a történetben, hogy meg akarták fogni Jézust, hogy na, vajon mit fog mondani Jézus erre a nőre most? Kövezzük meg, vagy mi, mi legyen? De, de Jézus egy, egy C verziót hoz. <gül> Jézus, Jézus kegyelmes, nem? Oda, oda mennek, és paráznaságon kaptuk, és Mózes azt mondta, hogy öljük meg, és uh, jöttek, hogy, hogy most elintézik, mert ez a szabály, és ennek így kéne lennie, Jézus azt mondja, dobjátok, hogyha az első az legyen, akinek nincs ez a bűne. Kimentek. Így van. Csak képzeld el, ha mondjuk, de lépj még egyet. Mi van, ha a férje is ott állt, ha volt férje. Érted? És Jézus azt mondja, hogy dobjátok, na gyerünk. És azt mondja, hogy nincs, aki kárhoztat téged. Én se kárhoztatlak. Elrontottad? Jó. Menj tovább, gyerünk. Hihetetlen. Épp Zsoltival beszélgettünk erről az óra előtt, hogy én ezt így nem láttam addig, amíg nem volt egy olyan nagy gyülibe, ahol, ahol homoszexuálisokat, meg prostituáltakat, még ilyeneket kell tanácsolni. Hogy van-e kegyelmünk rá? Vagy, vagy ott van a másik a... Másika, a a nő a kútnál, a János negyedik részében, emlékeztek rá, hogy már öt férje volt, és akivel most volt, az a férje. És, és a szabályok szerint zsidó nem, nem beszélgetett Szamária belivel, meg hogy lehet az, hogy egy zsidó férfi ott egyedül marad evel a csajszival, aki nyilvánvalóan a történetből ki, kiderül, hogy ő, ő igazán csak így bekezdte így Jézust, így flörtölni akart vele. Hogy, hogy lehet ez? És Jézus meg elküldi a tanítványait, hogy menjetek el, és egyedül marad, tudod? Hogy milyen helyzet lehetett ez, hogy jönnek vissza a tanítványok, és ott van egy nővel Jézus. Nem? Hogy, így, hogy csak kérdejtek el, hogy ez, ez mindent fölborít, ez is. Értitek ezt? Hogy, mert, mert Jézus látta, hogy mi, mi a szükség, és ő kegyelmes. Ő kegyelmes. Túl nyúl a kegyelem ezeken a dolgokon, mert látja, hogy mi, mi az igazi, igazi szükség. A keresztény embereknek, és most tényleg a gyülekezethez szólok, a gyülekezetünknek, és szerintem ez egy jó példa a világ felé, sokszor azt látom, hogy nem a teológiánkra van szükségük, hogy te tudod a pontos igeverset, és oda leülsz, és azt mondod, hogy itt, ez, itt, így. Nincs, nincs lesz szükség. Néha én úgy vagyok, hogyha így jössz hozzám, akkor ne is gyere. Nem a kidolgozott szabályainkra van szükség, hanem arra van szükség, hogy néha én azt veszem észre, hogy csak leüljünk kegyelemmel, és azt mondjuk, hogy látom, hogy elbuktál, meg, de mondd el, mi van. Néha csak erre lenne szükség, és sokkal többet tennénk vele, mint egy ige versel amit oda vágunk a másikhoz. Hogy leülünk és meghallgatjuk. Mert az embereknek sokszor csak az időmre van szüksége. Én ezt nagyon élvezem. Egyébként Budapesten, hogy ilyen Tudjátok, ilyen néző, be van osztva, mindenkinek egy órája van, mert már lassan fél órákat kell csinálni, hogy több emberre tudjak találkozni. De olyan sokszor csak leülök emberekkel, és csak mondják, és csak mondják, és mondom, meg igen, és utána fölállnak, és azt mondták, hogy milyen jót dumáltam a Janival. Egy szót nem szóltam végig. Mert szerintem Jézus néha ilyen csak. Tudod, hogy csak úgy meghallgat, és már az jó. Hogy kegyelmes, hogy, hogy nem úgy, hogy mielőtt leülnél légy szíves, fésüdjém meg, vagy jobb lett volna megmosakod, hogy, hogy így meg, meg van, van, egy, van egy mozgásérő, barátom a Balázs. Én, én soha nem képzeltem, hogy, hogy én vele így olyan barátságban leszek, hogy amikor meglátjuk egymást, akkor így megöleljük egymást, ott, hogy így. Érted? Pedig az, az is csak ott kezdődött, hogy Jani beszélgetnénk. Nagyon nehéz érteni őt, ahogy beszél, mert nagyon nehéz neki beszélni, minden. De, így, de komolyan mondom, hogy én ahogy oda szántam magam, hogy hallgatom, meghallottam, hogy mit mond. Én úgy megértettem, hogy valahogy csak kegyelemmel lenni. Pedig ő elmondja nekem, hogy milyen örültséget csinál az iskolában, de hogy szereti Jézust, én meg csak... Kegyelmesen megyek, és csak imádkozom érte, és várom, hogy Jézus változtassa. Én csak kegyelmes, kegyelmes vagyok. Sokszor az embereknek erre van szükségük. Tudod, olyan, sokan, olyan sokan bántanak minket a világban, nem. Azért megítélnek. Ugye, aki, aki egy szent életet él, az, az kapni fog mindent. Ugye mondja Jézus a, a boldog mondásokban is, hogy szidalmaznak mindent, mert, mert aki komolyan veszi, hogy, hogy egy szentély, hogy egy békességhozó lesz, azt, azt bántani fogják mindig. A, mert ilyen a világ. Tudjátok, hogy, a, hogy az emberek szíve, az tudja a lelkük, hogy nincsenek rendben Istennel. Ezért, ha oda megy hozzá egy olyan, aki békességet akar hozni, az, az, így, az így megbántja őket. Ezért bántanak minket. Üldözni fognak, de, de nem kell, hogy a gyülekezetben is üldözés legyen. Én ide azért jövök, mert itt Jézussal találkozom. Én itt Jézussal akarok találkozni. Aki, aki szeret meg, aki kegyelmes. És én szeretnék olyan lenni, mint Jézus nektek, hogy, hogy ti Jézussal találkozzatok. Érted? Értitek, hogy ehhez nekünk ragaszkodnunk kell. Azt mondja a Biblia Máté 12-ben tól 18-20-ig. Ími e az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, ugye Jézusról beszél Isten, akit kedvel a lelkem, lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népnek. Nem szítviszájt, és nem kiáltoz, senki, senki sem hallja hangját az utcákon, megrepet nem töri el, és a füstölgőmécsest nem old ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. Ez Jézus. Ő nem megy oda, amikor látja, hogy már csak az az ember alig él, és totál elrontotta, és bűnbe van, és nem mondja azt, hogy igen. Pssz. Pssz. Szóval, hogy nem megy oda a másikhoz, és még tör rajta még egyet, hogy biztos eltörjön, hogy biztos elmenjen a gyülekezetből. Hanem ő nem teszi. Azt mondja a Zsidók 13.9. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősítetik meg a szív. Az a jó. Nem attól fog megerősítetni a szív, azt mondja ott Pál, hogy ragaszkodtok ehhez, hogy ezt eszitek, azt meg nem eszitek, és akkor fúd erősek vagytok. Ugye ez sokáig ad egy ilyen jó biztonságot nekünk, amikor bízunk ilyen törvényeinkbe, hogy ha így öltözöm, akkor szentebb vagyok. De nem, nem ez erősíti meg a szívet, hanem a kegyelem erősíti meg a szívet. Ez olyannyira így van, hogy Timóteusnak azt mondja Pál a második Timoteus 2.1-ben, erre bíztatja, te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben. Nem a tanításban legyél király, vagy a ajándékokban, vagy nem, a kegyelemben legyél erős. És szerintem ez egy nagy üzenet számunkra, a gyülekezeteinknek, az országba, de itt nektek, a Budapestinek mindenkinek, hogy nekünk ehhez ragaszkodnunk kell. Hogy a kegyelemben legyünk erősek. Hogy tudjunk adni kegyelmet. Mert én hiszem, hogy ez a, ez a keresztnek az üzenete. Ez az eredeti öntőforma. Tudjátok, hogy én egy fröccsöntő üzembe dolgoztam. Tehát nem fröccs, mint bor szódával hanem fröccs, fröccsöntő, mint műanyagos üze. Lökhárítókat, lökhárítókat csináltunk, és tudjátok, ha megsérült a szerszám belül, akkor az összes műanyag lökhárító ugyanolyan volt. Sérült. De azt nem akartad. És tudod, valahogy így van ez, hogy mi tartsuk meg a jó formát. Mert Jézus kegyelmes, egyszerűen kegyelmes, ő azért jött, mert hogyha hiba van a szerszámban, onnantól kezdve az összes darab hibás lesz. Azt meg nem akarjuk. Nem akarunk az embereknek törvényt osztani. Nem akarunk az embereknek kemények lenni. Kegyelmesek vagyunk. Mert tudjátok, az ítélet az nem a mi dolgunk. Mi nekünk egy dolgot parancsolt Jézus, hogy mi szeressük egymást. Kész. ebbe jók vagytok? Amíg nem, addig, addig ez a parancs. Értitek, hogy, hogy ez a dolgunk, és nehéz néha ezt csinálni, nem? Mert úgy látod, hogy ezt ez már megint mit művelt, ó, hogy kedved lenne oda vagy... De az Jézus munkája. Ő kezdte el a jó munkát, ő fejezi be. Te csak kegyelmes legyél, hogy legyünk ezek az emberek. Tudod, hogy én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogyha helyesen nézünk egymásra a gyülekezetben. Én azt látom, hogy néha keresztények a világ felé kedvesebbek, mint egymással. Ez szerintem porzasztó. <gül> nem, mert valahogy úgy érzed, hogy hát ő a gyuri jár, már többet kéne tudni, vagy nem? Valahogy így, így vagy, vagy. Hány éve jársz ide? Tehát, Gyerek, azt hiszem csodálkoznál, hogy én, aki húsz éve járok, az úr amiket csinálok néha. Lehet, hogy azt mondanád, hogy... De tudod, mint a kérdésem, hogy Jézus szeretete, az elég lenne neked, hogy ott maradjál velem? Ér érted? És hihetetlen, hogy mit művelnek Facebookon. Kinek van Facebookja? Na, nem soknak, De hogy, hogy mit szapulják egymást keresztények a Facebookon, én nekem már nagyon rég két éve nincsen. Ez miatt is. De tudod, mit, mit csinálnak ezek egymással? És nem veszik észre, hogy a világiak, akiket így összejelölgettek maguk ezt így nézik. Tudod, hogy de kegyelmesek legyünk egymással. Ez az üzenet. Mert, mert ha neki nem tud kegyelmes lenni, az nem tud jó barát lenni. Higgyétek el. Ez a kettő így van együtt. Így van együtt. És itt erről kaptam egy sztorit is. Hogyha odalaposztok lapozzatok. Tudjátok, hogy én vendégtanító vagyok, úgyhogy én taníthatok hosszan is, ugye? Nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem. Tehát e, Márk evangéliumában második rész, 1-től 12 versekig fogom el elolvasni. Néhány nap múlva ismét elment Kaffernamba, Jézusról van szó, és elterjedte híre, hogy ott van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek, mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe. Megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt. Ez milyen érdekes, nem, hogy így. mindenki azt, azt nézi csak, hogy, hogy így milyen jó fejek, hogy bontják a ház háztet, de ez valaki másnak a háza volt, tehát így nem, nem saját házukat bontották. Milyen, milyen helyzet vár ez az egész, nem? Oké. Okay. Um, megbontották annak a háznak a, azt a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsátottak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tan tanakodtak a szívükben. Hogy beszélhet ez így? Isten káromolja. Kibocsáthat meg bűnöket, az egy Istenen kívül. Jézus lelkében azonban átláttam, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így a szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, megbocsátattak a bűneit, vagy azt mondani, kellj fel, fogd az ágyadat, és járj. Ezért pedig, hogy megtudjátok, hogy az ember emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. Így szólt a bénához, neked mondom, kellj fel, fogd az ágyadat, és menj haza. Azt pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára úgy, hogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Ez egy gyönyörű képe egy igazi barátságnak. Amit itt látunk, ebben a, ebben a négy férfi van, ez egy gyönyörű példája, és látjuk azt, hogy Isten az ilyen barátokat megáldja. Az ilyen barátok, azok gyógyulást hoznak. De nézzük meg, hogy milyen barátok voltak ők. Látod azt, hogy ők tudják, hogy mire van igazán szükségük, szüksége ennek a, az ötödiknek, ugye a jó barátnak, aki béna volt. Nem szégyeltek bármit megcsinálni érte hogy odajuttassák Jézus elé. Nem voltak lusták, nem, nem, nem sajnálták az izzadságot, a fáradtságot. Lehet, hogy az estéjüket ott hagyták a fürdetést, tudod? Vagy mit értitek? Hogy a, a cél ott volt. Lemondtak mindenről azért az emberért, azért a barátjukért. És ezt szeretném megnézni, hogy ők milyenek voltak. Látod azt, hogy Jézus ott van, ott van a városban, ugye? akiről hallottunk, aki már annyi mindent, annyi sok embert meggyógyított. Csak el tudt képzelni ezt, hogy ez a négy barát így megtudja. Nem szoktátok így elképzelni ezt az egészet, hogy, hogy így megtudják, hogy gyerekek, itt van. És szalad át a másikhoz, hogy, hogy nem bírom el egyedül. Gyere, nem jön, érted, hogy négyen összefognak, mert ott, a, ott van a megoldás. És tudják, hogy Jézus bárkit meggyógyít, hogy Jézus nem válogatott hogy kiket gyógyít meg, vagy kiket nem. És arról hallottunk, hogy már sokakat meg, sokakkal megtette, akkor, akkor itt a barátunk. Hát nem is magára gondol, hogy hát van egy Bibli az újja, mondta, hogy majd elszaladok előtte, hanem így ő a lényeg, ő, ő értemegy. Tudod, hogy ez a gondolkozás, hogy van itt egy barátunk, aki nem tud menni Jézushoz. És nem tudom, hogy miért, lehet, hogy Két, két dologon indult el a fejem. Az egyik az az, hogy ugye, nem tud odajutni. jutni. Lehet, hogy szeretett volna, amikor meghallotta, vagy lehet, hogy nem is hallotta, mert egész nap feküdt. De, de nem tudott menni. Tehát lehetetlenség volt, hogy Jézushoz oda de, de igazán gondolkoztam egy másik, másik verzión is, ami ebben a történetben nincs benne szerintem, de sok emberre találkozom, aki már nem is akar menni Jézushoz. Tehát annyira megkeseredtek, mint Hudson Taylor, ugye? Már unalom ezt az egész, utálom az egészet, elmegyek, de minden... Igaz, hogy, hogy vannak ilyen emberek, akik már nem is akarnak menni. Hiába mész hozzájuk, hogy gyere már gyűlibe, vagy... Nem, nem, nem akarnak. Tehát ők már belekeseredtek. És ott, ott tudok állni, hogy így, hogy így, igen, értem, sok fájdalom, meg minden, lehet, hogy oda jutottak, hogy, hogy ez van. De mindegy is, hogy mi volt az... Mi volt, mi volt a történet? De látod ezt a négy srácot? Vagy nem tudom, férfi, vagy nem tudom kik. Ő, ők ezt látták, hogy ő nem tud Jézushoz menni, majd mi visszük. Tehát, hogy így hogy nem, nem hagyták annyiba ezt a helyzetet. Tudták, hogy mi az igazi szükség. Tudták, hogy ez a barát, aki ott fekszik, nem tudja ezt megtenni, nem tudom miért. Ők nem hagyták annyiba. Tehát, nem mondták azt, hogy mindegy, úgyse férünk oda. Én arra jöttem el, hatalmas tömeg van, hagyjuk a fenébe. Tudod, hogy, vagy nem mondták, hogy na majd holnap, mint én a telefonállásatot. Na majd holnap, majd holnap, nem. Mindegy, hogy mi van. Nem adták föl. Vagy nem mondták azt, hogy van ezer más dolgom, mint hogy ezt a bénát cipeljem. Hanem csak mennek, ott hagyják ezeket a dolgokat. Én tudod, nagyon szeretem azt, hogy olyan... Olyan legjobb barátom van a feleségem személyébe, meg a, meg a gyülekezetembe is. És itt is vannak ilyen barátaim, akik, akik többre értékelnek engem, mint a kefteléseiket. Többre értékelnek engem, mint, a, mint az, hogy néha dolguk van. Sőt, néha szabadságot vesznek ki miattam, ha kell, mert már volt ez is. Akik nem hagyják annyiba. Értitek? Szerintem ez, ez, ez csodás. Nem hagyják annyiba. Olyan könnyű, a sátán olyan sokszor becsap, nem? Hagyd a fenébe. Tudod milyen bolond? Úgyse fogja. És, és csak így beleegyezünk. Igen, így van. Meg már annyi szó próbáltad. Meg már ezt csináltad. Meg már... Ööö, és úgy, úgy megnyugtatom magam. Már bontok egy sört, megnézek egy filmet. Nem? Igaz? És, me, meg, és a sátán ilyenkor... Örül. Jó, hogy vannak ilyen barátaim, akik nem hagynak annyiba. Tudod, akik, mi van veled, meggyilázz már meg, jó. <tosz> hogy, hogy ilyenek. Aztán a másik, amit itt látunk, hogy tudják, hogy Jézus a megoldás, és szerintem ez nagyon fontos, hogy nem én vagyok a megoldás, hanem Jézus a megoldás. Nem nekem kell mondani egy nagy, tuti szöveget, vagy valamit oda, nem... Az, az a dolgom, hogy én Jézust adjam. Mert Jézus, Jézus a megoldás. Tisztában voltak ebben, látod, hogy ő itt van, és ő meg tudja gyógyítani. Látod, ott van ez az elhatározás, hogy nekünk elé kell vinnünk. Oda kell vinnünk Jézushoz. De tudod, lehet, hogy tisztában voltak vele már, megint csak gondolkoztam. Mert el tudom képzelni, hogy ott ülnek, ott ülnek körülötte, és akkor mondják, hogy... Figyelj, csak gondolkozzunk, hogy milyen bűnöket követtél el, ami miatt ez így lehet. Paláznaság? Na, bánt meg, gyorsan. Jobb? Nem. Akkor mi van még? Utálsz engem? Hát igen. Na, bánt meg. Oh, jobb? Nem. El tudom egy hogy végigmentek. Biztos azért, mert ilyen lusta dög vagy. Öö, vagy. érted? hogy végigmennek ezen talán. Lehet, végigmentek. Nem történik semmi, és oda jutnak, hogy ezen már csak Jézus segíthet. Lehet, hogy azt mondod, hogy ez erős gondolat, de ismerek egy embert az ószövetségben, akinek a barátai azok ilyenek voltak. Úgy hívták, hogy jobb, igen. Majd olvassátok el a könyvétben, ó, marha jó barátai voltak. Leültek, és azt mondták, hogy felesége... Ha lehet feleségnek nevezni az ilyet, vicceltem, azt mondja, tagad meg Istent, azt halj meg. Hát köszönöm szépen a jó tanácsot. El tudod ezt képzelni, hogy őnek körülötte a barátai, szenved jobb, vakarja magát, mert kelésekkel van teljes, akkor azt mondják, ez azért van, mert bűnös vagy, mert, mert rosszul mutatod Isten, mert... És el tudom képzelni, hogy jobb csak így ment így össze eleinte, hogy így mi, és csak látod azt a küzdelmet, amit ő csinál, hogy nem igaz, nem, ez nem így van. Mert nem is volt igazuk. Ezek nem jó barátok. Péter, szükség lett volna rá, hogy imádkozzon a kertbe Jézussal. Akkor szükség lett volna rá, alszik. Nem? Hogy ez milyen érdekes, hogy akkor nem vagyunk ott, amikor kellünk. Péter pedig előtte milyen nagy, szöv, nagy hanggal mondta, hogy én meghalok érted, ránézett a többiekről. ezek lehet, hogy nem, de őn én... És ott hagyja Jézust. Ugye ezek a rossz, rossz, rossz barátok. Nem tudom, hogy így volt ebben a történetben, vagy nem. Nem, nem tudom. Szerintem nem. De, de én látom ezt a gyülekezetünkbe sokszor. Hogy bejön egy ember, össze van törve, mert elrontotta mert elrontottam, mert mit. és oda megyünk, és még adunk neki egy jó rúgást, hogy még jobban érezze magát. Igen, ez azért van, igen. Így van. És sőt, itt egy igevers. A bűn zsoltja halál. Érted, hogy... És ha nem térsz meg, akkor ez ez csak rosszabb lesz. Tudod, és látom, én azért tudom ezt jól csinálni, mert én ezt már csináltam. Hogy csak mész a lejtőn lefele. Jaj, milyen rossz helyen vagy. De ez ez vajon Jézus? Ez lenne? Jaj, jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. És, tudod, és közben ezeket az embereket, akik jönnek, megterhelve, elrontották, bűnbe voltak, még jobban húzzuk le őket, ahelyett, hogy fölemelnénk őket, ahelyett, hogy az lenne a fejünkbe, hogy figyelj csak, én nekem erre most lenne válaszom, de nem mondom, hogy mi. Én most téged Jézus elé foglak vinni először, és ha Jézus mond nekem valamit, hogy mondjam neked, akkor mondom. Mert a mi dolgunk ez, Jézust adni, nem mi vagyunk a megoldás. És tudnod kell, hogy nem te vagy a megoldás. Lehet, hogy azt gondolod magadról. Én gondoltam magamról sokszor. De fájdalmas rájönni, hogy nem. És hogy nem tudsz segíteni. Jézus tud segíteni. És akkor csinálod jól, ha Jézust adod az embereknek. Én nagyon szeretem azt, hogy az én legjobb barátom, a feleségem, meg a barátaim a gyülekezetben, akik vannak, ők, ők nem folyton azt keresik, hogy én mit rontottam el, amikor nekem rossz kedvem van meg. Meg, meg, mert biztos, hogy elrontottam. Tehát, hogyha a listát akarod, akkor... Tehát ez így van, nem? A bűnnek mindig van következménye. Elrontod, és akkor kárhoztatva érzed magad. Szóval legtöbb esetben így így megyünk. Tehát ezt így meg se kéne kérdezni, tudod. Hogy, hát ez van, na. Hanem, hanem ők, ők egyszerűen csak kegyelmesek. Kegyelmesek velem. És a feleségem hihetetlen kegyelmes. Hihetetlen kegyelmes. És... Lehet, hogyha te meg tudnád, hogy milyen vagyok, te nem tudná az lenni. És én nagyon hálás vagyok ő érte azért, mert ő kegyelmes. És ő Jézust Jézust adja, és így növekszem. Mert Jézus tud munkálkodni, nem áll az útba a feleségem. Értitek ezt? És valahogy ezek a barátságok, ezek jók. Ha kegyelmes vagy, az igazi barátság lesz. Az egy igazi barátság és én nagyon sokszor rosszul csináltam ezt, de ez még inkább ellerántottam embereket. Tudnod kell, hogy minden ember életére, aki hozzád megy, vagy aki szeretnéd, hogy a barátod legyen, Jézus a megoldás. És az ott fog kezdődni, hogy kegyelmes vagy vele. És akkor majd akar veled lenni, mert Jézust adod neki, mert Jézussal akarok lenni. Nem? Nem így van. Szeretnéd, hogy legyenek barátaid? Add, add, Jézust, kezd el Jézust adni. Veszélyes? Vagy ilyen izgalmas? Igen, igen, izgalmas, mert az emberben néha föltámad az a nehogy már erre azt mond, hogy minden rendben van, című old, old, régi, régi ember előjön, a szörny, igen, így van. De tudod, Jézus, Jézust, hogy én, én kegyem, kegyelmes vagyok veled. Mert Jézus kegyelen meteli. Jézus kegyelen teli. Ez tök jó, nem? Hogy ő csak egyszerűen azt mondja annak az asszonynak, is azt mondja, hogy én, én nem kárhoztatlak téged, menj, menjél. És tudnod kell neked is, hogy nem a te dolgot, hogy kárhoztassál másokat. Ha azt csinálod, akkor saci. Sátán használ éppen, mert az, a, az az ő melója. Én nem akarom azt csinálni. És tudjátok, megint hadd mondjam azt, hogy Jézus a, azt az egy parancsot adta nekünk, hogy szeressük egymást. Ugye? És aztán látod itt ebben a szoriban, és ez már az utolsó pontom egyébként. Látod ebben a, a szoriban az erőfeszítést is. Olyan könnyű azt mondani, hogy hát ez nem megy, mindegy. Nem? Ilyen, ilyen jó kis golgotás módon néha, ugye? Nem, mindegy. Nincs áldás rajta, akkor majd. Biztos az Úr nem ezt akarja, meg minden. De elképzelted volna ezt, a, ezt a, ebben a történetben? Mennek, fú, de sokan vannak, menjünk haza. Szegény sávon meg ott volt Jézustól három méterre, nem? Érted ezt, hogy, így, hogy ha feladták volna? Jó, tudom, hogy Kicsit próbálom viccesen csinálni, ne haragudjatok meg érte. A barátság nincsen erőfeszítés nélkül emberek. Ez megint egy fontos dolog. Nem lesz, nem létezik. Annak valahogy meg kell történnie, hogy az ember leteszi az életét a barátjáért. Hogy megfeszíti magát. Nem létezik barátság erőfeszítés nélkül, főleg Isten országába. Ahol Isten szeretné, hogy igazi barátságaink legyenek. Nézd meg, nem állította meg őket az, hogy, hogy többen kellettek a művelethez. Nem? Lehet, hogy valakinek be, bevillant az agyába, fú, ebbe valamit csinálni kell, itt van Jézus, összeszedek még pár embert, hogy vigyük. Aztán azt látod, hogy nem, nem állította meg őket az, hogy tömeg volt. Mindegy, ott jövök egy bénával, nem, ez itt nem. Be kell jutnunk. Nincs, tehát nincs mese. Ott van Jézus. A megoldás ott van bent. És nem állította meg őket az, hogy tető. Hogy valaki másnak a teteje. Értitek, hogy a háztető. Hogy azért most is börtön jár. Ha most a panelomba bontanák a tetőt. Érted, hogy csak mennek, és dolgoznak, és izzadnak, és húzzák, vonják. Elképzelem ezt az egészet, hogy hogy, hogy ez erőfeszítés, a hitüknek a cselekedete. Hiszem, hogy Jézus megbírja gyógyítani, és megyek. Mint Hudson Taylor huga. Hiszem, és tudom, hogy arra van szüksége Taylornak, hogy megtérjen, háromszor fog imádkozni naponta. Kész. És tudom, hogy ez így kicsit megbillenti azt a teológiát. Azt a... És mi van, ha nem Isten akarata szerint? Tudod, hogy csináld. Csak tudod, mi a válasz, tudod, mit kell, mit kell csinálni? Csinál. Szerintem Isten direkt nem így csinálta, hogy srácok, ez az erőlködés ez nem, nem vetne jó fényt az evangéliumra, úgyhogy, úgyhogy sajnálom nem gyógyítom meg. Mert ez. Ne, nem, egyszerűen, egyszerűen Jézus megáldotta ezt az előfeszítést, ezt a kemény. Értitek, hogy ez nem borít fel semmit. Van elhatározásod? Tudod, mi a a barátoddal? Gyerünk! Látod, hogy ők, hogy ők megállíthatatlanok. Ez, ez szerintem tök jó. A megállíthatatlan tím. A csodálatos négyes. Értitek? hogy Hihetetlen. És aztán ott látod, hogy nem szégyelték. Nem szégyelték őt, hogy ott mennek egy bénával, és hogy... Tudod, dugjuk el, vagy állítsuk föl, hogy úgy néznek rá. <gül> Mit értitek? Tudod, hogy, mert, mert tudod, miért mondom ezt? Mert sokszor szégyeljük az roma mozgásérült, prostituált volt, bla bla bla. Szégyeljük, A kukás, aki na, jaj, büdös. Ér érted, hogy nem szégyelték. Ki tudja, hogy abban az időben egy mozgássérült ott hogyan tisztákozott, Érted, hogy nem, nem szégyelték. Hogy a barátjuk. És szerintem ez egy fontos dolog egy barátságban. Mert én sokszor méltó lennék arra, hogy szégyelj. Vagy hogy a feleségem szégyeljen. Tudod, apa, ez már sok lesz. Tud. Vagy érted, hogy ez már nem. So... De ő nem szégyel. És sok ilyen barátom van, aki nem szégyel. Pedig néha kirohanok, én néha erős vagyok, néha... és nem szégyelnek barátaim. Mennek tovább. És tudod mit az utolsó, hogy nem, nem sajnálták az időt, az energiát, hogy ez megtörténjen. És ez, szerintem ez egy nagyon fontos kulcs. Mert ez a leggyorsabb válaszunk, hogy nem érek rá. Nem érek rá, mert gyerekem van, nem érek rám, mert fürdőt, nem érek rám, mert három gyerekem van, nem érek rám, nem érek rá, és annyi nem érek rá van, hogy közben elmegy az élet. Ez érdekes dolog. És ne felejtsétek el, hogyha valamire igent mondtok, akkor valamire nemet mondtok. Tudod, hogy így, ez ilyen érdekes téma, nekem ez így nagyon szólt, hogy... hogy csak azért, mert nem érek rá, meg nem érek rá, meg oda nem megyek meg kis erőfeszítés kéne, hogy oda jussak, és nemet mondok, és, és nincs áldás, és kimaradok. És, és látod, emlékeztek a telefonos beszélgetős barátomra? Az történt. Ne, nem érek rá, ústa vagyok, nem érek rá, nincs erőfeszítés, ne, ne. és aztán én csináltam magamnak a, az egészet. Nem voltam egy jó barát. Mert nem értem rá. És tudjátok, fil a pásztorom. És, és én nagyon szeretnék nagyon jó pástor lenni. És ezt csak egy ilyen példanak hozom. Hogy én elhatároztam szívemben, hogy egy, egy asszisztenspásztor nem akkor jó, hogyha ő ott van, amikor ő ott akar lenni. Hanem egy pástor akkor segít, akkor asszisztens, ha ott van, amikor a pásztornak van rá szüksége. És tökéletes, mert ez így meg is lett próbálva, egyébként most. Fél, nem is tudod róla, mondtam neki, legyél szabad, csak bármikor kell tanítani. Bőm a szabadságom közepébe. <gül> Gyere föl, és tudod mit? Örülök neki. Mert azt hiszem, hogy valahogy itt csak a barátságra rávetítve, hogy nem akkor vagyok a jó barát, hogyha csak kiabálom, hogy jó barát vagyok, aztán amikor kellek, akkor akkor nem vagyok, mert akkor nem vagyok jó. Akkor nem vagyok barát. Amikor biztos voltatok már ti is így, hogy, ja igen, mondtam, hogy segítek, csak most pont akkor van ez a tőled, és ez annyira gáz, nem? Nem a jó barát az az, hogy oké, rakom, megteszek mindent, és megpróbálok ott lenni. És tudod, olyan sokszor Isten ezt megáldja, ezt a lépést, hogy akarsz jó barát lenni, hogy segít abban a másik dologban, hogy arrébb rakd, lerakjad, és tedd a dolgodat. Nem? Olyan jó, hogy nekem a legjobb barátom, a feleségem, ő, ő ilyen. Ő rakja magát. Azért, hogy ott legyen nekem, amikor Tudod, hogy ő Nem akkor van ott, amikor menne egyedül is. De nem. Értitek? És a gyülekezetben is vannak ilyen barátaim, és ez egy jó barát. Ez egy, ez, ez egy olyan barátság, amit én, amit én szeretnék. Amire így vágyom, hogy legyen. És kívánom nektek azt, hogy, hogy ne legyetek olyanok, mint én voltam avval a, avval a haverommal. Hogy négy hónap. Azt. De lehet, hogy ha már most itt vagy, és lehet, hogy most benne vagy, ebbe, vagy. Már lehet, hogy évek teltek el. Hogy, hogy csak így merjetek lépni. Merjetek lépni, mert mi gyülekezetként... Egymásnak vagyunk itt, értitek? És mégis ezt rontjuk el. Hogy mi, mi bátorításnak vagyunk itt egymásnak, meg fölemeljük egymást, meg minden, hogy Jézust adjuk egymásnak. Azért, mert ebben a világban amúgy is annyi szeretetlenség, rossz dolgok vannak. Nem, hogy, így, hogy mi azért vagyunk, hogy itt szeressük egymást. És látjátok, ez nagyon érdekes az történetben. Hogy Jézus, amikor látta ezt a hitet, ugye, ez így meghökkentő, mert nem ránézett a bénára, és megkérdezte, akarsz meggyógyulni, tud? Nem, ő ránézett a barátokra, és látta azoknak a hitét, és meggyógyította. És ez engem annyira bátorít, hogy lehet, hogy az a barát beszélni se tudott, vagy érted, hogy így már nem tudott Jézushoz menni, vagy itt tudom én, de ránézett az ő hitükre, és azért, Meggyógyította. Ezt, ez, értitek ezt, hogy, hogy ha mi jó barátai lennénk másoknak, mennyien gyógyulnának, ha mi jó barátok lennénk? Értitek, ha nem egymás zrikálnánk állandóan, hogy hogy öltözünk, mit csinálunk rosszul éppen, egyszerűen lépjetek túl ezen, hogy nőjünk föl. Kegyelem, Jézus vére elég mindenkinek, mindenkinek a bűnére. Azt mondja János 15, utolsó két ige és befejeztem. Jó, Béci? János 15, 12-től 15-ig. Az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak. Mert mindazt, amit hallottatok, az én atyámtól tudtulattam nektek. Lukács 6.36. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. És a Máté 5.7. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyertek. Legyetek egymással irgalmasok, ez a dolgunk, és akkor jó barátok lesztek. Imádkozzunk.